Și am avut răbdare. Toată vara am muncit fără să crâcnesc. Aveam grijă de neli, iapa ceroscată care se făcuse blândă, blândă. La coasă a trebuit să adun fânul. Pe urmă am mânat cai la tot felul de munci și pe lângă asta tata m-a învățat să mulc și mi-a dat în grijă o vacă. Așa că mai aveam o treabă de făcut dimineața și seara. Într-o zi s-a întâmplat un lucru tare ciudat. Nu foarte legat de povestea noastră, dar care m-a impresionat atât de mult încât m-a urmărit. Ani și ani după aceea Tocmai de duse mâncare la păsări Când am văzut aprobindu se de poartă Un drumeț bătrân Îmbrăcat în bluză și pantalone al Paștri, Din țesătură aspră de cânepă Ducând pe umăr o traistă Care părea plină cu tot felul de lucruri Avea o față negricioasă Care contrasta cu mustața bogată Și părul albit complet Ce se zărea de sub borurile pălăriei Eu sunt gitano Și am venit înapoi oh. Mama! Vrea. Nu știu, a venit pe jos. Pe cine te moșule? Eu sunt gitano și m-am întors, am venit înapoi Te-ai întors? Unde te-ai întors? M-am întors la fermă Aici m-am născut și a... tot aici s-a născut și tata Aici? Păi casa asta nu e așa de veche Nu, nu, în partea cealaltă înspre munți A, vrei să spui în casa veche de lut pe care au topit-o ploile Da, sinior după ce au părăsit ferma cea veche, nimeni n-a mai avut grijă de ea da. și ploile au topit-o. Bine, și acum ce cauți aici, Gidano? Vreau să rămân aici până când o-i murie. Păi, da, dar n-avem nevoie de încă un om. Sinora, eu nu mai sunt în stare de munci grele. Pot să dau de mâncare la păsări, să tai vreo două lemne și atât să rămân aici. Bine, aici am Ne-am adus și lucrurile. Jody, da, de de fuga da, da și cheamă-l pe taita meu. Auzi, da bine, Carl. Carl, cine nu pace? Da, da. ce -i, Ce zice? O ce e așa de acitat? Uite, da, da. Carl, omul ăsta vrea să rămână aici. Da. să ajute și el la treabă da. cât poate și să rămână aici. Da, da. Știi? Uh. Bine, dar n avem cum să-l ținem. Nu ne mai trebuie nici un om. I-am spus că și prea bătrân. Pentru că de treabă avem bini ajuns. Aici m-am născut Uite, Ai să rămâi la noi în seara asta. Poți să dormi lodaița de lângă hambar. Mâine dimineață o să sa dăm din nou de mâncare, iar pe urmă gata. Va trebui să ți vezi drum. Da. Hai să ți Hai să ți ara. Hai A, să ți ara. Hai sa-ți ara. Hai Pe aici! Hai da. sa-ți aici Hai Uite. Uite sa-ți ai coborât cumva din munții cei înalți, da? Nu Am muncit de vale, în Salina Da, da, ai fost vreodată în munții cei înalți, de colo, ai fost? Da, când eu Am copil Am fost cu tata Acolo? Acolo chiar în inima munților? Da Da Dar și ce era pe acolo? Nu-ți mai aduce aminte chiar nimic? cred că era Cred că era Așa. foarte frumos și niciodată nu te-ai mai dus acolo, în munți? Nu. Și, -și nici n-ai vrut să te mai duci? Nu. Bine. Nu vrei să mergi în granști? Să vezi vitele? Hai să mergem. Bine. Vino cu mine, mușor. Vezi? Staineli. E apa noastră. Mă eu să fie al meu? Da, da, eu, eu am să-l cresc. Eu. Da, asta e o treabă bună. Tatăl tău să arată a fi om cu socoteala. Da. Asta e bătrânul Listar! E cel din cal pe care l-a avut tata. și am împlinit 30 de ani. A, nu e... mai e bun din nimic. Nu, doar mănâncă. Spune tata co să moară în curând. Hai, hai, pune -o, Mare porcărie că nu l-am împușcat încă pe ăștia. De? L-aș discutit de multe necazuri și suferințe. Păi da, bătrânețea ar trebui scăpată de necazuri. Mm. Au și ei dreptul la odihnă după ce au muncit o viață întreagă. Poate că lor le de ajuns și numai să umbe de aici, polo. Săracul, ce gât slab are. Ce drag. Da, dar nu mai e bun din nimic. Ah! Da, da, e, e gata cine? Hai, hai, hai să mergem la maxim! Da. Hai, hai vin la să mergem. Da stai jos, da jos. <coughs> uh, Gitano! poți să spui cum se cade burta la cale înainte de a porni la drum? Ia spune-mi, n-ai niciun fel de rudă prin partea locului? Cum natul meu stă la Monterey, am și niște pe acolo. Uh. Foarte bine, foarte bine, păi atunci poți să te duci să stai la ei. Aici m-am născut. Ei, ei. Carl, e mare păcat că nu poate să rămână la noi. Ei, ei, ia vezi. Ia vezi. Poate încep și tu acum. E plină țara de paisanos de-aștia bătrâni. Carl. nu e așa, Billy? toamna tare de expravă. La bătrânețe lucrează mai strașnic decât alții. Păi, da, ei sunt destul de vânjoși, dar... Ia, ascultă. Ia, ascultă. Nu cumva ai ții și tu partea? Uite ce, Billy... Eu am destulă bătaie de cap și-așa. Știu, așa e. Dacă ai fi bogat, ar fi altă zogodeală. Pe păi sigur. Mai ales care are neamur la care să se ducă. Nu, da. De ce să-i porti-o de grijă? De ce să-i port eu de grijă, are neamuri? Eu aici m-am născut, unde mai ai mai apărut și tu? Ce sabie frumoasă Nu mi-o mie uh -uh. E foarte subțire Mânerul parcă ar fi de aur Este Dar de unde o ai? Cine ți-a dat-o? O am de la tatăl meu Da? Și el de unde a luat-o? Nu știu nu ți-a spus niciodată? Nu. No. ce faci cu ea? Nimic. O păstrez. No, nu nu mi-o mai arăți odată? Acum du-te. M-am uitat în odăiță și nu era acolo! Poate că a plecat cu noaptea în cap la Monterie. Are ceva drum de făcut. Știți, mi se pare că în sfârșit a murit și bătrânul ister. Nu l-am văzut să vină la adăpat cu ceilalți cai. Bună viața, Gar! Bună, Bună. la toată lumea! Bună viața! Nața, Jess! de dimineață! Am avut o treabă la oraș. Îți-ai vândut cumva glavaia sură? <laughs> nu! Cum să-l văd? Dar de ce mă întreb? Așa! Spulându-mă ascuns a crăpat de ziua, am văzut ceva de mai mare minune. A văzut un care ar pe un cal pătrân, se mâna cu al tău, călărea pădășelate și numai cofunioară drept că păstru. uzi! Nu mergea pe drum, o lua așa de dreptul prin detufișul. Cred că avea și o pușcă. În orice caz îi lucea ceva în mâna. ăsta e gitano, moșneagul. Ia să mă uit dacă nu lipsește vreau vreo pușcă. Ha? sunt toate. Încotru o luați segeți. Păi tu numai asta O luați pe munți. <laughs> nu niciodată prea bătrân pentru furtișac. <laughs> te pomenești că a venit să-l fure pe Easter. <laughs> da, nu este am Nu e asta. -i. De ce? Nici nu mă gândesc. De-abia m-a scăpat de Easter. Mă întreb numai de unde o fi luat pușca. Și ce dracu-o fi căutând acolo în munți? Numai eu știam că ceea ce lucise în mâna lui Gitano nu era o pușcă, ci o sabie. Numai eu înțelegeam ce dor l-a mânat pe bătrân înspre munții cei mari, pe o cale fără întoarcere. Și-am tăcut păstrând taina ca pe un lucru de preț. Vara a trecut domol și a venit toamna cea luminoasă. Apoi, vânturile reci ale dimineților au început să alerge pe deasupra ogoarelor. Jodie: Da, mama? uite de aici cum fac eu. Da. De acum o să trebuiască să faci așa, de torni apă fierbinte peste uruială, în da. fiecare dimineață. Da Dar ce asta? Ei, ce să fie? în cald pentru Nelly. Tainul cald de ajută, o ține în putere. Dar e sănătoasă, Nelly, mama? Bineînțeles că e sănătoasă. Numai că de acum încolo trebuie să ai mai multă grijă da. de ea. Hai, dă gălată asta cu mâncare. Da Haide. Oh. Ai grijă! Cei Mama! Ce-i, a venit o scrisoare! De unde-i știi? L-am văzut pe tata. a venit scălare de la ferma de pe culme. Uite-l! Ține-l mâine ceva alb! A trebuit să fie o scrisoare! E gata masa? De la cine scrisoarea, Carl? Tu unde știi că a venit vreo scrisoare? Brânzoiul ăsta de Jodi mi-a spus. și am luat nasul la purtare dumnealui. Se amestecă întreburile tuturor și nu mai ale lui nu Ei, hey, Carl! Ei, hey, Carl! Își bagă nasul peste tot! De? I-ai dat prea puține de făcut și își pierde și el vremea. Dar de la cine-i scrisoarea? Uh, dacă nu-și bagă mințile în cap, îi dau eu Dumnealui lui de cheltuială! Cred că e de la taicătă. Spune, Spune că se pregătește să vină sâmbătă și să stea câteva zile la noi. Carl! Sâmbătă. Să știi că întârziasă scrisoarea A fost pusă la cutia la altă și a fi trebuit Să o primim încă de ieri a, Așa, mă, ce faci, mutra asta? Bici. Doar nu te poți plânge că vine prea des Da, nu mă pot plânge De ce? Care ce înseamnă asta? Ce ai? Ce să? Nimic Bici? Doar că vorbește deci... Deci, și, și, Numai ce? atâta, tu uite, nu uite vorbește. că vorbește Tu nu vorbești sigur că vorbesc Mai că taică tău nu vorbește decât despre un singur lucru Da, despre idei. Despre indieni o, și călători afară de aici, preierii auzi? Preierii ești afară, domnule Afară la auzi? Ieși Jody are dreptate Și Despre străbaterea preierilor Povestea aia a cailor furați Am ascultat-o de o mie de ori Îi dă mereu înainte și niciodată nu schimbă măcar o vorbuliță Din istoriile pe care le spune De ce nu vrei să înțelegi, Carl? Dar ai putea să fii mai îngăduitor cu dânsul Să te prefaci că mă sculți Bine, bine, bine Oricum, dacă se îngroașă gluma Mă pot duce la odăi sau Mă rog, pot să stau cu bine. Ce-i, Mama! Mama, am mai adus lenne Bine, bine, pune-le în ladă da. Mama! Mm. Mamă, când vine azi... Așa spune în scrisoare. Ce-ar fi să ies înainte? Jodie, Jodie, foarte frumos oh. din partea ta. S-ar bucura să-l de cineva. Bine, atunci am făcut, atunci Când am ajuns pe culmea dealului, am zărit departe o droșcă, trasă în cetișor de un cal roip. Pe lângă droșcă, mergea un om îmbrăcat în negru. Era bunicul. Am scos un strigă de bucurie și am început să alerg în întâmpinarea lui. Bunicul era îmbrăcat într-un costum negru de stofă fină, cu ghete de piele moale, cravată neagră, tare și scurt. Avea barba albă, tăiată scurt, iar sprâncenele tot albe îi atârnau peste ochii albaștri ca niște mustăți. Pe întregul echip stăruia o demnitate parcă săpată în piatră, pășa și sigur, ținând în mână pălăria cu porurile plăștite, pe care a fluturat-o încet când m-a zărit. Ce faci, Judy? Ai alergat să-mi ieși în întâmpinare, da? Da, da bunicule, da da, azi am primit scrisoarea ta. Ar fi trebuit să sosească încă de ieri. Ei. Ce facem? Da? Foarte bine, bunicule! Foarte bine! Ce, ce zici, bunicule? Ai vrea să mergi mâine la la toare de șoareci? Bunătoare de... Da. <laughs> toare de șoareci, jozi! Da. Așa a ajuns și din generația asta, să vâneze șoareci? Oh. E adevărat că nu se prea vân joși oamenii de acum, dar nici prin când nu-mi trecea că șoarecii vor deveni pentru ei vânați. Oh, nu, bunicule, nu, așa îmi joacă. Vreau să-i gonesc din stocul de fân. Tu ai putea să te uiți. Da, ah, da, înțeleg. Ai crescut degete după câte mișecare. Ava, mai mult? Tata și mama aveau o pe tot cu ușii. Ah, uite că am ajuns. Da. Văd că ai și Billy Buck, oh, oh, oh. -a, să mă întâlp bine. <gătări> Îmi place băiatul ăsta. Da. O, din puțini oameni din noua generație care nu s-a mai Și eu țin <ucin> la Billy. <gătări> bine ai venit, bătă, -aștept, bine așteptat. Bine, am găsit sănătos. <gătări> ai călătorit bine? Le lăsați la meu grijă de cald. Bine, bine, bine. <gătări> de spune băiat Billy ăsta. L-am cunoscut pe că sub Buck. Coadă de cater. <laughs> N-am priceput niciodată de ce îi spuneau coadă de cater? doar dacă nu cumva, fiindcă făcea că rău și cu cater. Cât o să rămâi la noi, tată? În scrisoare nu spune nimic. Bă, știu eu. Mă gândeam să stau vreo două săptămâni. Foarte bine. Dar niciodată nu rămân într-un loc atât cât îmi pun în gând. nu te foame? Ba da, ba da, mie e foame. Hai, da, m -a, m -a, m -a. Drumul până aici mi-a atâțat pofta de mâncare. Tot așa era și pe vremea când străbăteam prerile. Oh. În fiecare seară eram cu toții așa de flămânzi, că de-abia mai puteam stăpâni și cu mare greutate răbdam până ce să frigea carnea. Oh. Eram în stare să mănânc în fiecare seară până la două kilograme de bizon. Oh. Da, da, da, da, Cam așa făceam și noi. Da, că mi era creuși. Și când eram copil, îl mai ajutaam și eu. Numai noi doi eram în stare să ne punem mintea cu o pulpă de caprioară. <laughs> eu l-am cunoscut pe taică tu, Billy. Da? Strașnic om, era. Îi spunea, bac, coadă de catâr. De ce? Nu știu. Doar dacă nu cumva, fiindcă făcea răușie cu catâr. Chiar așa, făcea răușie cu catări.. Mm. Da. <laughs> Strajnic foc Da, se înoptează din ce în ce mai devreme da. La ce te gândești, tată? Da, știu Uite, nu mi-aduc aminte dacă v-am și vreodată Cum ne-au furat harea aceea de piuți 30 de cai dintr-o dată Ba, cred că n ai povestit Mm. Nu s-a întâmplat asta chiar înainte de a te duce dumea ta în ținuturile triburilor? Da, oie, da, da, da, chiar așa. Mi se pare că, că v-am mai spus și Da, cum, așa, Și încă de câte ori. Da, Dar, bineînțeles că... Sigur că mi-ar place să o mai ascult totodată. Povestește-ne despre indien, Copii, vor să li se spună istorii cu indieni. Treaba asta era o treabă pentru bărbați, dar astăzi copiii sunt cei care vor să asculte despre ea. A, eu am să mă duc. Am un corn vechi de pulvere de pușcă și un pistol cu cocoașe. Ți l-am arătat vreodată? Da, da, bine, da, cred că l-am văzut. Pistolul ăla al tău mi-aduce aminte de un pistol pe care îl aveam când conduceam oamenii peste prerii. Da, oh. e, cum, Noapte era? bună! Noapte bună, Billy! Noapte, Noapte bună! Noapte bună. Noapte bună. E, doamne, Jody, da, ce-ar fi să te duci domnia ta la culcare? Da, da, Jody, hai, e timpul! Noapte bună! Noapte bună. Jung, e, am treabă? Hai, două minute, <laughs> Ce face bătrânul? Nu fi bolnav. Nu, nu, nu, nu. El se îmbracă ce de tot. Își piaptă barba, își da. lustruiește ghetele, își da. perie hainele. Păi da. Cum să nu? Un om care a condus calavane peste prerii. Of, Carl, trebuie să Carl. fie foarte grijuliu când se îmbracă. Te rog foarte mult să nu mai vorbești așa. Adică de câte ori crezi tu că o să fii obligat să mai ascult istoria cu tăbrile de fier și cu cei 35 Carl. de cal? S-au dus vremurile alea. De ce nu poate să le uite acum când au trecut de mult? Cine îl obligă zi? să spună mereu și mereu și Cine mereu lucru, aceleași lucru? Aceleași istorii A venit peste plenit foarte bine. Păi acum gata, gata. Nimeni nu mai dispus să asculte povestea asta de o de ori la rând și să mă... Bunicu! Bună dimineața. Bună, Bună dimineața, tată. Ce? Ai... Ai... Ai auzit? Ai auzit ce am spus? Da. Dar zău, să zic că nu știu ce mi-a venit. Dar n-am vorbit serios. Eu, da, glumeam numai. Încerc și eu să văd în ce anume ai dreptate. Da, nu mă săpără ce ai spus, dar s-ar putea să ai dreptate. Și de acum încolo o să iau seama. Dar nu e adevărat ce am spus. Nu mă simt bine în dimineața asta. Asta e. Să zic că... Îmi pare, îmi pare foarte rău că mă lasă, lasă, lasă. Să nu-ți spală rău, cărui uneori mă trăin înțeleg destul de greu. Poate că ai dreptate. Străbaterea prerilor s-a sfârșit. Iar dacă s-a sfârșit, poate că ar trebui și dată uitării. <lă atraileen> am săturat? <găt electric worry> mă duc la treabă. Hai și ne că aici cu ce am eu pe suflet acum. Dacă mă gândesc bine, străbaterea prerilor nici n-a meritat o steneală. Eu, eu povestesc întâmplările aștea vechi pentru că aș vrea ca ceilalți să simte ceva când povestesc. <laughs> nu indienii erau treaba cea mai importantă, nici aventura, nici chiar dorința de a ajunge aici. Era o ceată mare de oameni care se mișca Aici ca o singură lighioană Iar eu, eu eram în frunte Fiecare dorea ceva pentru sine Dar lighioana cea mare pe care o alcătuiau Nu dorea decât un singur lucru Să meargă spre apus, mereu spre apus Dacă n-aș fi fost eu conducătorul S-ar fi găsit altcineva care să fie în frunte Întotdeauna trebuie să fie cineva în frunte. Și când în cele din urmă am zărit munții, am plâns cu toții. Pe urmă am ajuns la ocean și atunci totul s-a încheiat. Asta aș vrea să spun și nu povești. Dacă vrei un pahar cu limonadă, îți fac eu, bunicule Știu eu Da, da, da, da, ar fi bine Da, ar fi bine să bem o limonadă Când am întors cu limonada, bunicul stătea tot pe prag Dar parcă mai mic și mai subțirel Stătea cu privirile pierdute în zare și avea un zâmbet ciudat a doua zi a plecat cu droșca trasă de căluțul lui Roip și n-a mai venit niciodată pe la noi. Am fost tare amărât un timp, dar încet, încet am început să uit. Eram foarte ocupat, aveam grijă de Nelly. Ce zici, Billy? Crezi că e sănătoasă? Da, de ce? Sigur că e sănătoasă. N-ai să lași să-i se întâmple ceva. nu e așa, Billy? nu e așa că n-ai să lași, nu e așa? Te-am spus că am eu grijă să capeți un mânz pe cinste. Da. Acum, du-te în dreapta și culcă Lasă-i apa în pace. Are ea pe cap. Nu mai ai nevoie să o și tu. M-am trezit din somn și am venit doar să văd. Bine, bine, du-te la culcare. Nu se cade să o necăjești atâta. Asta e tot. Hai, du-te acum. Ce? cine acolo? Ce-i Ce s-a întâmplat? Eu sunt Giody. Giody. Ce-ai ce căutat afară? M-am dus să văd ce face Iapa. Ascultă! Da. Ascultă! Jody, să știi că în țara asta nu se află om care să se priceapă la mâni mai bine decât Billy. Da. Lasă totul în seama lui. Dacă da, căluțul s-a prăpădit. N-a fost vina lui. Nu înțelegi? Nu înțelegi? Dacă da. Billy nu poate lecui un cal, înseamnă că nu există leac. Cal! Cal, pune să se spele pe picioare, să se culce. Da. Mâine o să moțe cât e ziulica de mare. Da. Hai! Da. Acolo cine? Ha? Cine acolo? Ce-i, Billy? Billy! Ce s-a întâmplat? E Gata, Neri? Da, doamne. Gata. Îi niște apă, poate o să aibă nevoie. Pot să vin și eu? Jodhis, pot, dar do doar e mânzul meu, nu? Tu stai aici! De ce? Stai aici! Mai mult e încurcat. E ceva care nu merge cum trebuie. Mama, Mamă, mi-e frică. Dacă se întâmplă ceva... Cine-ți fia, Ești băiat mare de-acumat. Vreau, vreau să mă duc și eu. Vreau. Tata a spus să rămâi aici și trebuie să-l asculti. Oh. uite ce -ți, mă ți-am făgăduit. A trebuit să o fac, a trebuit A murit? A da, și burete Spală-l și o sucă așa cum ar fi făcut-o maică-sa O să trebuiați că să-l hrănești din mână A de -a ce? Fasă, nu faci, ce e întrebări, Jody, nu înțelegi te am făgăduit un mânț Uite-l, asta -i. N-am să uit toată viața, ochii răiciți și obositiți a lui Bilboc, mâinile pline de sânge. Am înțeles atunci că fiecare strop de viață e plătită uneori cu lacrimi și multă, multă suferință. Și de atunci n-am mai stricat niciodată puipuri de păsările și nici nu le-am mai omorât din lipsa de altă joacă. Și n-am mai chinuit niciodată o vietate. E, asta e dragul meu. Povestea Căruțului Roim